4. fejezet Dorellána hajója Végre elkészült a bárka. Otromba romba alkotmány volt, de erősnek látszott. Gaspard de Kárhévál atya megáldott a hajónkat, aztán a kijelölt emberek a fedélzetre mentek Dorellána vezetésével. Én is a kijelöltek közt voltam, és a szerzetes is felünk jött vonzálló lelkünkre kötötte, hogy azonnal térjünk vissza, mi ennivalót találunk. A vezér elgondolása ugyanis az volt, hogy először a tábort kell ennivalóval ellátnunk, és csak azután indulhatunk Eldorado megkeresésére. Laris ugyan azt hangoztatta, hogy hamarosan az aranyvárosban leszünk, és onnan megfelelő mennyiségű élelmet hozhatunk magunkkal, gonzáló azonban kötötte a hadnagynak, hogy azonnal forduljunk vissza, ha már előbb emberi településre bukkannánk, és így biztosíthatnánk a tábor élelmezését. Nehéz szívvel bucsúztunk társainktól, akiket az éhaláré mefenyegetett, és akiknek sorsa most már tőlünk függött. Dorellán a sápadtan támaszkodott a melvéthez úgy intett búcsút a parton maradt férfiaknak. Laris arcáról nem tudtam semmit leolvasni. Egykedvően bámult maga elé, ügyet sem vetett az emberek kiáltozására. Gondolatai bizonyára már a csodálatos aranyvárosban jártak, ahol a napszüzek őrzik az inkák legendás kincseit. Gonzalo nyugodtan és komolyan állt emberei között. Leoldottuk az utolsó indából csavart kötelet is, és az otromba bárka megindult a folyó hullámain. Hajunk három nap óta úszik lefelé a folyón. Három nap óta hallgatjuk a harci dobok dübörgését a trópikus erdő mélyéből, de csak ritkán merészkedünk a part közelébe, mert azonnal tollas nyilvesszők záporoznak bárkánkra. Nincs rosszabb, mint láthatatlan ellenfelekkel viaskodni. Az őserdő népei ritkán mutatkoznak, de fenyegető közelségüket éjjel-nappal érezzük. Az indiánoknak nyomát sem láttuk, ha kikötöttünk, de ha elindultunk, újra elárasztottak alattomos nyilaikkal. Testünk lelkünk kifáradt az örökös küzdelemben. Páncéljaink átforrósodtak az izzó napsütésben, mégsem mertünk vért és sisak nélkül mutatkozni a parton, mert sohasem tudtuk, melyik pillanatban repül felénk valamelyik bokorból a halált hozó nyílvesző. Fürdeni is igen mertünk, mert megfigyeltük, hogy a vízben valósággal hemzsegnek a krokodilusok. A falánk tulakodó állatok sokszor a bárkáig merészkedtek. Száncsó többször elmagyarázta, hogy a krokodilusok nem támadják meg az úszó embert, de miután ő sem fürdött, érthető kétkedéssel fogadtuk szavait. Dorellánával sokszor beszélgettem. Jobban hitt el Dorádóban, mint valaha, és remélte, hogy hamarosan célhoz érünk. Egy este Larisz mellett ültem a fedélzeten. A legtöbben már aludtak a lomhán ringatózó bárkán, amelyet szívós indakötelek rögzítettek a partmenti fákhoz. Az őserdő nyugtalanító illata úgy hömpölygött végig a sötét vízfelületen, mint egy láthatatlan második folyam. Laris csöndesen feküdt és a csillagokra bámult. Gyönyörű volt, titokzatos és rejtelmes, mint a kifürkészhetetlen őserdő, amely hatalmában tartott bennünket. Felkönyököltem, hogy jobban láthassam arcát. Néha az az érzésem, hogy a vesztünket akarod. Dorellána még hisz neked, de én napról napra jobban kételkedem szavaidban. Embereink nagy része halott. Sokan mély sziklavölgyekben alusszák örök álmokat. Mások a feneketlen iszabban lelték halálokat. Halkan felnevetett. Ilyetten figyeltem föl. Az volt az érzésem, hogy valahol a levegőben parányi csengetyükkel játszik a szél. Szép vagy, Laris? mondtam. Szép és gonosz. Gonosznak tartasz? Hát, nem tudom. Szeretnék a lelked belátni. Sóhajtott. Hát, én sem ismerem a lelkem. Halálunkat akarod? Mindenre, kérlek, felejő szintén. Nincs mit mondanom. Mikor érünk el Dorádóba? Talán holnap, talán soha. Ez nem válasz. Megint nevetett. Szeme fehéren villogott a fél homályban. Most egyszerre ijesztő bizonyossággal éreztem, hogy színes ember ez a lány, és nem ami fajtánkból való. – Miért kínzol? – kérdeztem. – Mi a terved velünk? – Elég erős vagy az igazság meghallgatására? – Beszélj! – Valamikor napszűz voltam – mondta álmodozó hangom és az volt a rendeltetésem, hogy a napfiának szenteljem életem, aki a tüzes magasságokból szállt alá az emberekhez. Tudd meg, hogy már nem voltam ártatlan, amikor a durva zsoldosok kihúrcoltak a kolostorból, ahol fiatalságomat töltöttem. A alpa meglátogatta a kolostort, és sok lány közül engem választott mennyasszonyának. Mikor volt ez? Néhány nappal azelőtt, hogy ti bevonultatok a városba. Azt mondtad, hogy az igazságot akarod hallani. – Beszélj! – mondtam reketten. Összekuporodtam, de nem vette le szemét rólam, mintha meg akart volna a tekintetével igézni. – Talán felesleges, hogy elmondjam neked fiatalságom történetét. Úgy értem, mint minden más lány a Kolostorban. Ábrándoztam a csodálatos kertben, ahol a ti érkezésetek előtt csodálatos arany és ezüst virágok nyíltak a fényben. De aztán megérkeztek a hódítók. A csodálatos kert elpusztult, és az inka, a napfia meghalt. A spanyolok ölték meg, akik teljes szavakkal jöttek az országba, és aztán tűzzel és vassal írták be nevüket szerencsétlen népünk történelmébe. Ne szakíts félbe! Soha sem beszéltem erről, de most azt akarom, hogy tisztállás. Te nem tudod, mennyire irigyeltem azokat a lányokat, akik mennyasszonyi ruhába öltözve követték Peru uralkodóját a halálba. Sokan haltak meg aznap, amikor Atahú alpát temették. A gyávák aranyserlekből itták a halát, a bátrabbak tört dövtek magukba. Én is így akartam meghalni, de aztán más gondoltam. Úgy éreztem, hogy a napisten, akinek lánguló fia a szerelmemet bírta, nagyobb feladatot bízott rám. A bosszút. Megrémítesz, Laris. Szememben nézett. Hát azt hiszed, hogy büntetlenül maradhat mindaz, ami történt? Egy hatalmas birodalom pusztult el máról holnapra. Mohó kezekre volták el templomaink kincseit, és a nagy királyok tetemei sem maradhattak biztonságban, mert társaid a sírok nyugalmát is megzavarták. Soha sem beszéltél így. De mindig így gondolkoztam. Házainkban a hódítók rendezkedtek be, és büszke templomaink is tálókkás ilányultak. Amikor Atahó alpát megölték, megfogadtam, hogy bosszut állok. A kuckói vérengzés az én jeladásomra történt. Téged megmentettelek, de a többieket megülettem. Borzadok tőled, Laris, mondtam felindultan. Én pedig szeretlek, mert jó voltál hozzám. Szörnyetek vagy. Ti tettetek vágott vissza villámló szemmel. A szörnyű gyanú, amely már a hosszú idő óta foglalkoztatott, most már határozott alakot öltött bennem. Vald be, hogy Eldorádó nem is létezik. Tévedsz, válaszolta. Eldorádóban a napszüzek őrzik az inkák aranyát, Csodálatos ország, és aki eljuthat oda, élete végéig boldog lesz. A napfiának gyilkosai azonban nem tehetik be oda lábokat. 360 spanyol indult el a nagy útra. Jól mondtad, sokan nem érnek már közülük, de a halál vár mindegyikre. Azokra, akik az őserdőben maradtak, de azokra is, akik erre a bárkára bízták nyomorult életüket. Ez hát az igazi arcod? kérdeztem folytott Düvel. Nyugodtan nézett a szemembe. Mást vártál tőlem? Tehát bevallott, hogy minnyájunkat el akartál pusztítani? Téged nem válaszolta. Te megláthatod eldorádót, ha akarod. És azt hiszed, hogy én valaha is cserben hagynám barátaimat? Igaz, súlyos hibák történtek, sok mindenben igazad van, de a fajtámat nem tagadhatom meg. Társaimmal élek és halok, mert ez a rendeltetésem, és ezt parancsolja a kötelesség. Az ősertőben nincs kötelesség. Az életet választod, ha engem választasz. Kétféle életet ismerek, becsületest és becstelent. A becstelen életnél jobban becsülöm a becsületes halált. Ezek szavak, de a lelkemből fakadnak. Mit választasz? Már megmondtam, de én tudok egy harmadik megoldást is, amire nem számítottál. Hm, mi az? kérdezte gúnyosan. Kényszeríteni fogunk, hogy mutasd meg az utat, amely eldorádóba vezet. Azonnal beszélek Dorellánával. Nem fog neked hinni, mondta nyugodtan, és tovább bámulta a csillagokat. Laris jó bevált. Dorellána nem hitt nekem, és szemembe nevetett. Bolond vagy, barátom, alkalmasint napszúrást kaptál. Nem hiszel nekem? kérdeztem felindultam. – Nem. Láris csak tréfált veled. Követelem, hogy azonnal forduljunk vissza. Most már tudom, hogy nem fogunk találni élelmet sem. Ez minden esetre közölnünk kell gonzálóval. Talán még sikerül peruba visszatérnünk. Nem hagyhatjuk társainkat elpusztulni az őserdőbe, akik tőlünk várják a megváltást. A fiatalember arca megkeményedett. Ha akarnék, se tudnék visszatérni gonzálóhoz. Ár ellenében nem tudok nyomorúságos vitorlánkkal hajózni. Erre nem gondoltunk, amikor elindultunk. Ez szerint bajtársaink elvesztek? Ha csak nem akad olyan bolond, aki gyalogosan nekivág az őserdőnek, hogy értesítse gonzálót a megváltozott helyzetről. Ha az illetőnek sikerülni is eljutni a társainkhoz, csak azt jelenthetné, hogy a bárkára nem számíthatnak többé. De tudtad ezt már akkor is, amikor elindultunk? Vágtam a szemek közé. Dorellána elsápat, de uralkodott magán. Bolond vagy, mondta rossz kedvűen. Sem én, sem gonzáló nem számolt ezzel a lehetőséggel. Ne felejtsd el, hogy a bárka megépítése Láris ötlete volt. Ez is csak az bizonyítja, hogy igazam van, vágtam közbe. És meg ember, Láris a halálunkat akarja. Megragadtam a vállát, úgy beszéltem tovább. Próbáljunk gyalogosan visszatérni bajtársainkhoz. Talán átvergődünk az erdőn. Talán nem. Vágott közbe gúnyosan, és lerázta kezemet a válláról. Lárizban éppen úgy megbízom, mint saját magamban.